Червоного вина поволі вирушив у той бік Йшов Теофіл довго У цій нелегкій подорожі На нього чигали різні випробування Треба було переступити Через людські ноги і руки Потім він довго стояв і думав Чи йому переступити велику калюжу блюватиння Чи обминути Нарешті він послизнувся На використаному презервативі Впав і мало не зламав собі руку Але обійшлося Нарешті Теофіл дійшов до живильної оази один порух і шийка пляшки з червоним божоле у нього в руці. Врятований. Він, переборюючи труднощі відповідного характеру, випив склянку вина і ожив. Тепер треба було похвалити себе за те, що заздалегідь сховав закінчені та незакінчені роботи у комірчину, замкнув на ключ, а ключ залишив дома у подельці з коштовностями коханої марточки дружини, яка поки що в Пологівці з сином, як-не-як, -як, Дмитром. Підвівся Назарій Кравченко. Він після своєї настільної проповіді все-таки спожив вина і переломив хліб, а тому змушений був залишитись на ночівлю тут, з народом. Назарій підійшов до Теофіла, вони випили вина і зачаровано дивились, як за вікном швидко розвиднялось. Ейфорія обох охопила неймовірна. Вони ще випили. Теофіл відчинив вікна, всі гості спали, розвиднятися почало ще швидше. Теофіл і Назарі знали, що екстаз від цього раннього світанку і першого похмілля неминучий, тому намагалися якомога надовше розтягнути мить його наближення. Ось дивись Назарію, є тьма. Є світло А що є її границею? Межею? Це як тепло і холод Тому Назарій якось ніби освітився зсередини Тому, напевне, іній Що? Радісно запитав Теофіл Кажу, може, іній Вже не так впевнено, сказав Назарій І нічого Суворо запитав Теофіл. Іній тьми, чи іній світла? Іній світла, урочисто проказав Назарій. Це буде назва. Прийшов екстаз. Потім прокидались решта, і почалась ще одна тяжка п'ятика. Патріотизм в дії. Він. Нє, не він, той мав годований, а цей худий, як жадя. Він, не подивись на фоторобот, ніс довгий, зріст високий, очі карі. Нє, той годований, моцний, Жид казав, а цей, та він, він, обірував свого напарника, бунчужного СНБ Георгія Смика, чотар тієї ж служби Семен Семенюк. Він. Я, як старший наказую, він. Тому будемо слідкувати. Так двом агентам зовнішнього стеження СНБ вдалося вийти на слід, яким здалося, одного з дуже небезпечних терористів з банди Онуки Святослава, того самого, який так нахабно в однострої полковника спецслужби обібрав відділення Нацбанку в Чернівцях. Після того по всій Україні було розіслано фотороботи тих зухвальців, складені зі слів потерпілих, працівників Нацбанку та ювелірного магазину «Рубін». Його шукають по всій державі гада, а він собі спокійнесенько волочиться по тих же оскверненних ним же та його бандитами чернівцях. Так, якби це не він. Приліпив собі в вуса, одягнув перуку з довгим волоссям, попередньої, мабуть, вивалявши в пилюці, одягнув американські джинси якусь дуже провокаційну майку, бо на ній зобразив свою ж подобизну, написав якесь святотатство і ходить. Гетрий небезпечний ворог. Ти дивись, як він усе точно розрахував. Його шукають всією Україною та й Південною Росією. А він тут, майже на місці злочину, у Чернівцях, ходить собі, Думає, що тут його найменше будуть шукати Але ж він, пес такий, не міг собі дотямити, що в Чернівцях Є такі пильні лицарі залізного лебедя, вірні патріоти